اگران مخترم او ریدن کو دا مولانا زین اللہ سے دا دورہ تفسیر قرآن دا دا دو نمبر کے سٹھ چیخو مسجد امیر ماویہ محله حټک سوالڈیر کے پا پانچ آٹھ دوزان آٹھ دو آٹ کے د دا دید ملاویدو پتہ یا ساتھ ای توید سنت کے اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تیس عبدالرحمد پلازان از دی مین چوک جانگیرار اور صوابی پروپرائیٹر انورشیر توحیدی موبایل نمبر 03015710124 وزداستان خبره ده ساوری کی دکانو څو شیله میرا یې ګرځه کې ملایويږي نو هغه ځان سره ساتل زوی ما خبره من به د قلو اکابری دیوبند او محل باندې په موقع محل باندې تذکرام کوو اعظم ده پارا معزز دی د کم زموند اکبر دیوبن په کیسه کم مسایل اختلافیه دي زمون خپل مزاج داري چې دا ټول اکبر په حق باندې دي زمون اکبر دیوبنږي کم یو زموند د لویو چونو مېسکه خبریه هغه نه زمون اکبر دیوبن مدني سر شو طانی سر احمد الله له حسین احمد مدني سر شو ادرش قران مولانا غلام الله خان سر شو نور اکبر د دې مېسکه کومه یو مساله کې یا سياسي اختلاف یا سفوروي من ار مسائلنا دا بیان ولم اجتناب کو او دوار طول اکابرین ار طرف د جیا په حق باندې چی کم خلق پيوبل باندې کفر او د بدتانو په تو لگے نو دا دوار طرف ته غلطی ښه یو یو تو بلبل د ابتدا نه دا زمو مزاج نه نه نه ساتل دا خو ناری نومل ګور د فاره چی مستورات زمو خویندې مې نه ځان درس اوری ایدو پر باز آداب دادی چې کومه ته عذر نیو نو کوشش دا پکار دی چې ځان ته چټایانه خو ریکړی یا ستا در وغیره چې پای باندې ناس تینو خون بکی په کټونو کې ناس ته بالغتې مرډې والی طلایانه مولا پرتی او قران مولا بیان کیږي بیا دغه خپل نه پېلګ د مجاهدې شکل چی نو په کټونو کې ناس نه کول بلکې ځانته چټایانه وغیره مای ته قران کې غوډل په لایر باندې کلم کافی چورې کوم کورونو کې ځاناره غونډې کېل تا سیبګولې چې دې کور دې بایمه پیر شاه سیب دې یاده د مونږ کور کې نزان سره ماشومان نه راوستل که مې ځانانه برکور تزي نو بغیر بور ولې د مونږ درس کې شرکت اجازت نشته چې درغ پنيت سره وتا چې رموږه روري نه نشته د مو په چا دې بکره درس اورما دې برکنه لا چولې او خپله پېشنو لباسونه واچولو او ورکرزي زما موږ درس ګڼدنه اجازه نشته او چې بي اجازه تک خیر به نه غوري کې نقصان به وکړي ته مې ځان نه بیا پلار باندې خوښه ګورم درس تزي پلار باندې بالکل خبري نه کول بیا خپل یس کې یو بل سره اړیکاتو یو بل نه ټلیفون موبایل نمبر هغه ست بیا به سره اړیکې کوله دا زموږ درس اصول خلاف په ګورم چې څنګه خويند مې درس اوري په دامیاش دا میاش, دا میاش ونی مچ قرآن بیانېږي د غټ برکات حدیث ټول کنج دا براکات زمونه غډ وړ نشي نو د قرآنی تعلیماتو دا عمل مشکوله حکومت یکم د یهودیت والا آلات دي سيزونه دي د غي د لرقولو فکر کولو دا چې کم د مدارس او طالبات دي کوله زموږ جمالګړې جامع هفتا مدرسه را زموږ ساوړې جامع هفتا طالبات دي بر د ګلی باغ فلوارانو کې جامعه عائشہ دا د یکم د مدرسې یادی خو دا ش د مدرسې دګذر د مدرسې د پاتې د مدرسې له بانا ته د څونو د ملګرو مدارستي دمو طالبات درسونه وري نو کوشش دا په کار دی چې اغه نور جنکوتا نور مستورات سکول کالج والو تا دغه درس تکرار کایو او په غنورو زنانو جنکو مهنت کایي چې کړي لونه باقې دا آئنده کال ته مدرسو لپاره تیاری کی بل دا په کوم کورنځي زانره جمع کیږي د حاضرې معمولې هر کلی ستونه نن نه تیار کې بیا درس امیر ته اگر اجم شي شمون ته اندازو نه کېدای زان نه په درس کې شریک دي د پلان کې علاقے د پلان کې کورونو چې بیا امتحان کې مونږ ته د غېده پر اسانتۍ او دارنګي په کوم کور کې چې درس د پاره زنان راغونډيږي دا هغه زنانو خو اکرام کول دي ایتها خو ویل دي دا الله درځاره پر کوم زنانو ته یو ايات کې اشکالي یا زمون په یو خبره پورني شي یا زمو یو خبره غلطه وخيږي دا په یو رقبا نړي کېل ما معلومات اور کول را لګل نارنګي چکم کم اخر کې به امتحان ور یا نو اوس ناغي خپل هغه داخلي خپل کواليفيكيشن هغه پورا را لګل د څه کال ملګرو د نوې سندونو لپاره تنظیمات کړی نو دا عم په خپل کواليفيكيشن کو کې را لګل دي چې مونږ مخکي د 15 پری ته که موږ د دپیرې شریخ ځای ما یا دپیرې ما سند یو پیرا یا دپیرې هغه ستې دا وسره پوره تفصیل لیکل تر درڅ قرآن په وخت کې بالکل خپل میز کې شور شرغب نه کولو خپل ناری نه جماعت طرا لېګل ځکه دا اف ام د زنانو د پاره دي د معذورینو د پاره دي د لورې کسانو د پاره دي بل خبره چې کمه زنانه اغي بار بار دوره تفسیر کې شرکت کړي دی پیر سری پزان دا پر عین اوګر زوبدي پر د قران دي طریقې سره د کوم دي بل تخيم دیره لپاره به ترتیب دای چې را ماز پاین نن تم درڅو عظمت د قران بیان شو نو یا اوس یا چې څنګه سبا شي خدای نور ځانات هم په دې انداز سره په دې سره د غفراول دي کتاب عربيون کتاب عربيون لا ريبا فيه کتاب عربی کتاب دی عربی جبا کی دی لاریب فیها لاریب فی اشتنشتہ پدے انزلہ اللہ الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مزارات سنه سر پلی قائبانی پوی نو دا ملغلری زانس فرنو کوئی کتابون عربیون لیکن که مونگا اتاظ زددک لینیت کلی یو موکر بیادا مونگا یو خبر گڑ وڈی گی مونسی مونسی راگا محفوظ که عربیون لا ریبا فی انزله الله الى محمد صلى الله عليه وسلم بوحي جلي المنقول الينا نقلا متواترا المكتوب في المصاحف کتاب عربی لا ريب فيه انزله الله الى محمد صلى الله عليه وسلم بوحي جلی هل منقول الينا نقلا متواترا المكتوب في المصاحف دا قران کتاب عربیون دا کتاب دی عربي ژبه ولدي لا ريب فيه قد ايش قسمه شک نشتا انزله الله ان لا ذلک لذی محمد صلی الله علیه و سلم نبی دی صلوات و سلام تا به وته یین جلیین جلی سرا قولو الینا او مونږ ته نقل شوي دی نقلن متواترا پنقل متواترا سرا نقل متواترا دی توئی چې په هر زمانہ کې غی راویان دور یو چا ایتن اثبات د دروغ نشي کولی جرګه کې دي چې دا, دا غلطه ایو په هر زمانہ او په هر دور کې د قرآنی کریم راویان استادان دور زیات دي چې ایتن اثبات د دروغ نشي کېدی کتاب العربی لا ریب فیه انزله الله الی محمدین صلی الله علیه و سلم بوحی جلی قال منقول الینا نقلن متواترا دا مونږ ته په نقل متواترا څه کېدلې آل مكتوب فی المصاحف او مصاحفو کې د لیکل شوې دي اوز دا تعریف پخپل قرآن زی پا زی ذکر کیا اموچی کم تعریف پولی کا دا قرآن کریم کے پخپل ہم ذکر شوئے لکا سورة العراف زیم نمبر آیات اگورے سورة العراف نخم فارا اتم فارا زیم نمبر آیات تعریف دا قرآن تاریف د قران پرانا د آیات قرانې کې تاریف د قران تاریف د قران کتاب انزل ایلیکا کتاب انزل ایلیکا دا زی کتاب اونزلا نازل شوی دی ایلیکا اے نبی علیہ السلام تاتا تاریب کی منگا ہوئی انزلہ اللہ علیہ محمدین کتاب دازی مشان کتاب دی اونزلا نازل کلی شوی دی ایلیکا اے نبی علیہ السلام تاتا داو بیانو الفکاری حدیب بیانو دیر زیاد گران کار دی نور پسی فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهَو نُنُدِي پَسِينَسْتَاكِ تَنْسِعَادَ دِدَ بَيَانًا کل کل بدل تنگی که خود بن تنگی خوا فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهَو دل تفاقی اغیوٹ کی ذکر شا چتا کتاب نبی ریسلام تنازل شو دے سورة تواحا سلورم نمبر آیات اگورش پاڑستم فارا سورِ طواحا شپاڑا سمف آرا سلورم نمبر آیات کدا کتابِ <تصفح> عربی دی اللہ تبارک <تصفح> و تعالی را لگلی ما انزلنا علیک القرآن لتشقا اِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَنْ يَخْشَا تَنزِيلًا مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَى والسماوات العلا تنزيلا نازل دل دي قرآن ممن دعا جعا دا طرف دي جفه دا قلد دا زمكا هو اسمانونا پورتا فني دعا قرآن خالق دا زمك دا اسمانو نازل قلد دي جعا الرحمن لهما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت السرا بيا دغا منزل چې چه ده کتاب نازل کڑه ده ده اغا اوصاب بیانه یو نعنزله اللہ اللہ نازل کڑه ده اغیر ذکر روکا سوره تواحا صلورم نمبر آیات کے تنزیلم ممن خلق الارضا نازلی نازل دلده ده کتاب ده اغا چار طرف ده چه پیدا کڑه ده از مکا وستماوات العلاس مانون پورتا سوره مایده अतसलवेहतम नंबर आया तो गोरे सूरतुल माएदा 48 नंबर आया वगम पारा सूरतुल माएदा वगम पारा अतसलवेहतम नंबर आया وانزلنا اليك الكتاب بالحق وانزلنا الله اي من نازل كلي دي ليك يا نبي عليه السلام تا تا دا كتاب عربي دي شك پي نيستا الله رالي گلي نبي عليه السلام تا دلته غذي او مونغا نازل كلي اي نبي عليه السلام تا, تا ایدہ قرآن اللہ را لے گلے دے اوپا نبیر سلام نادل کرے دے سورت بقرہ ستاو نمبر آیاتو گو رہے سورت البقرہ او نبی نمبر آیات اول فارا قل من کانا عدو لجبریلہ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ الٰى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهُ قُلْ اُوَى نَبِي علیه السلام کسوکا دشمن وی دا جبریلِ امین جبریلِ امین سرعولی دشمنی کیا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ الٰى قَلْبِكَ ذکا دی جبریل خوراولی دا قرآن استعفز لبانده بیدہ قرآن تا تنازل شوی فا حکم دا اللّٰ دا قران ذات نازل شوه نبی عليه سلام او واسطې د جبريل امينو ده نه خیرل کتب قران او هغه خیرل رسل نبی عليه سلام هغه خیرل ملائکه جبريل امين ده هغه په تاسو ته نازل شوه دي دې خیرل امم ترغلې دي فإنه هو نزل هو ولا قلبك بإذن الله سوره شعراء آیت نمبر 192 وګوره نلسم فارا سورة شعراء آیت نمبر ایک تعریف دا قرآن نلسم فارا سورة نمال نمخ کی وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَلَمِينَ تعریف دا اونو څو تطوستګي د الله ر کتاب تعریف راټوکا چې موږ او تازه د آیتونه یادې چې د قران کریم تعریف خو د قران په خپل اګړې وي و ان هو یقینا د قران خامخا نازلې د دلدې طرفه د رب د مخلوقات کنه دا قران انزله الله ال هغه لګله نازله به ال روح الامين رکو شوي په دې روح امانت د جبريل امينو ان جبریل امین خیانت نه لري کړي ها درو الامین ذکر کو دا بیا په خپل ځمږ وضاحت کوو د ابو الله تبارک و تعالی ته خو دا ارص پتہ دا الله علیم به ماکان فما یکون باندي ځکه رسو د خلک پیدا شو چې غیري جبریل امین خیانت کړې دي دا کار واپې نه وشيګانو چې اصل جنه قرآن په حضرت علی نازلې دی او جبرید خیانتو کو نو محمد ربی بان قرآن نازل کو دے خیانت کرده دی نو قرآن کی اللہ ظاہد کی نو روح الامین دی نزل به روح الامین را کچوی پدے بانده روح مانددار یعنی غیث خیانت ندیکده علا قلب کا اے نبی ری سلام استعب از لبانده لی تکون من المنزیرین دیر پارچ شیطا خلق لا دیر ورک انکونا بلیسان عربی مبین فجب عربی واضح کیه کتاب عربی اغلب زل تا شو وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْاوَّلِينَ نُفَدِي سَلُوْرْفِينزو آیتون کم دا قرآن تاریف ذکر شو دارنگی صورت عبس درشم فارا دیار نمبر آیات درشم فارا صورت عبس سورة عباس دیار نمبر آیات مخیر نترغیب ذکر کی دفعر دا قرآن نو تعریب ذکر کی کلا انہا تذکرا و یکینا دا قرآن دا نسیت کتاب دا تذکر دا دا نسیت کتاب دی و خلقہ دی نسیت حاصل که فولی دا قرآن نا لرے لرے تختیں فمن شاہ ذکرا بچا چې خوخی یاد کیږي لرا د کتاب دی तारीफ یې سره فی صحف مکرما دګلی شوه دی په پانو عزت والا کې دا قران چې کوم را ګډل کې نشوي عزت مندې فی صحف مکرما تاریخ یې موږ ذکر کړیو المکتوب فی المصاحف اګه دلته ذکر شو فی صحف مکرما لیکلی شوی دے پاپانو عزتو آلا مرفوعتم متوحارا اور تکلی شوی پاکستا تلی شوی بیعیدی سفارتن کرام امبرارا فاغلہ سنو دلیکن کے ملائکو عزت مندنے کانو کے سورت عباس کے ذکروں کو فی صحف مکررمہ سورت بینا جویل نمبر آیات کو گورے درشم افارا سورت سورة قدر پسید آلتاً ذکر کری رسول من اللہ یطلو صحفا متحرا فیا کتب طیما رسول من اللہ اخکار دلیل دا طرف نسد دی رسول من اللہ رسول دا طرف دا اللہ یتلو چا غللی صحفا متحرا صحیف پاکے ادا قرآن المکتوب فی المصاحف دارانگی سورت فرقان اول نمبر آیاتو گو رہے سورت فرقان اطلس مفارا تبارک اللذی نزل الفرقانا على عبده ليکونا للعالمین نذیرا سبارک اللذی نزل الفرقان برکتنوال دی آغزات چی نازل کڑی دی قرآن فقف البندہ دا کتاب الله دی رالی گلی فقف البندے نازل کڑی نبی دی سلام دارنگی سور ابراہیم اول نمبر آیاتو گوری سور ابراہیم کتاب انزلناو لیکا سور اول ایتুনা तारीफ د قران کدا قران 4 علی گلی 14 گلی پیر د اول ایتুনা کتابن انزلنا الیک کتابن د عظیم شان کتاب انزلنا ولیکم نازل کړی ویلیکه ساتمه دا قران الله نازل کړ انزله الله الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورت نحل آیت نمبر ایک سو دو گورے سورت نحل سوار نسمہ فارا یو سلزیم نمبر آیا قُل نزلہ روح القدس میں رب کا بلحق قُل آیا نبی علیہ السلام نزلہ ناجل دی قرآن لرا روڑی دی قرآن لرا پاک پرشتی سرپا در عبستانا یعنی دا قرآن اللہ درا لگلے بیل کی حق کیا چھل گتا پی حق اخی اولیو سبت اللذین آمنو اوچ مضبوط کی پی ایمان والا فا دی قرآن ایمان والا مضبوطی گی دا تعریب دا قرآن, قرآن پاک پلے ذکر کرلے دی کتاب عربی لاری بفی انزلہ الله علیہ محمد صلی الله علیہ وسلم بیوہ انجلین حل من قول ایلینا نقلا متواترا حل في فی دا با یادو و سر با آیتون یادو الغالی سورة بقر آیت نمبر دو دارنگی سورة عرب آیت نمبر دو سورة اقواحا آیت نمبر چار و دیکی اللہ دا خبره ذکر کردی دا تاریف ذکر کردی دویم عنوان اسماع د لقرآن کریم نمونة په قران کریم ګڼ نمونه دی څنګه د یوسف ګڼ نمونه دلالت کوي په عظمت او په لوی شان د غتیز باندې دا که اوکاز کې خلک وته اجيسبم وي خلک وته مولايسبم وي خلک وته ريسبم وي خلک وته فیسبم وي په دا دراهیت کې چې په دې انسان کې ډېر شي پتونري د لوی شان دی په دا رنګ کې د قران کریمم ګڼ نمونه دی په دې علماء او مستقلی کل کېږي اکا اللہ ما سیوتی رحمت اللہ لے الاتقان کے پینتالیس تمونہ ذکر کری اللہ ما سیوتی اللہ لے الاتقان پی علوم القرآن ای پینتالیس تمونہ ذکر کری حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجفیری رحمت اللہ لے علی رحمتاً واسعتاً وافرتاً کاملتاً اغی نور بیات دبور کردے دے و قرآن پا یتونوں سوچ کردے دے اغی پا ال عرفان کی تریاسات منفوضلی حضرت یو قران رحمۃ اللہ علیہ و ال عرفان من اصول القران فیک 360 نمونه کو دیلی دغزيات دل تحقیق او تدبر کړي دي د قرآنی کریم یو نند ال کتاب د کریم یو نند ال کتاب نام ذکر کړي او ګردہ استلاحات پدې کې دی دغه خدای شه رحمت الله عليه خطريا سات نمونه ذکر کو یو څاړي د قران کې تدبر کي بلې علمي محکارالو اندر جوغان وکي او ډېر نمونه دي پکې دا خو اچاره خپل تحقیق مطابق چې سونه ولا ټیم ورکړلې ده نو هغه عمره دا غیره هغه کوچ وغيره رې ستړي دا اوسم او زم یو قاضي الله هغه ته هغه استعداد اخو دلې د قران کې سورت کې تدبر پږي کي سره محبت دي کې دې څنګه نو نمونه د قران کریم هغه نه روباسي یونوم د قران الکتاب دا ذکر شو سورته بقره 2م نمبر آیات سورته بقره 2م نمبر آیات ذالک الکتاب دا کتاب چې له لارې په پدې کې شک نشتا ل قران یونوم د ذکر شو الکتاب ذالک الکتاب دا کتاب چې د کتاب نمراد قران دارانګی یو نمیدی القرآن یو نمیدی القرآن سورت الواقعہ آیت نمبر ستتر سورت الواقعہ سورت الواقعہ آیت نمبر ستتر اوہ یا نمبر آیات شپگیشت مفارا تمه पारा قرۃ الواقعه او یا ایم نمبر آیات ان کریم انه هو کریم یقینا ذا قران کریم عزت علی کتاب دث القران ذکر شو یو نم دی القران یو کلام الله یو نوم د قران دی کلام الله سوره توبه لسمه پاراش پغم نمبر آیات په یو عنوان آیاتونو راغونډول په دې علماء او قربانې غړي دي حضرت شیخ رحمت الله علی فرمایلی کا غث پرګ دیاه کلیجه نکالکه کا غث پرګ دیاه کلیجه نکالک وہ پای جو صاحب کمال ہے چکم کس کے کمالات دا برغر پار تو فشی پیو انوان دا اکن را غنڈول دا گرنکاری دا قران یونم دی کلام اللہ سورہ توبہ صفحہ نمبر آیات وہ ان احد من المشرکین استجارک فاجره حتى يسمع كلام اللہ فیو تن استجارکا تال پناو او تا تا ورکا ور دین اسلام قران سوی یو کافر دیو مشرک دی دا الله حج دای کوي الله سره شریکان ګرځيو بیام دین اسلام وی اغله پناو ورکا او مذهب اسلام مونږ د یو دونه هغه وزعت نزل خیا احد من المشرکین استجارکا فجرو حتا يسمع كلام الله پیاو تند مشرکانو نا استجارکا تان او امن تلبکو فاجرو ورکه پنا یې غلرا مشرکم امن تلبكون امن ولا ورکا او چې کله جامه هرتا طالبات او امن تلبکو ایتہولا امن پرې دوا اسلام کې خدای مشرک سره ظلم جایز نه دی د بوډا سره جایز نه یا هغه کافر او مرتد دی دما سمانو کرا ظلم روان دی په اسلام کې و ان احد من المشرکین استجارک قران موږ ټول امن تلب کو هغه تم امن ورکا حتی اسمع كلام الله تر دي جوړ دی د کتاب د الله کتاب ته وې په خپل برابر شی ثم ابلو ما منا به ورته وخت په حتی زید امن داغتی او را سوا بیا ورم مشرق دی کافر دی تا اللہ اسلاموی تو پیاسه لاس نا پور سکی انتا اسلام دا در سرا کئی نانن غیر رو لگی دو زمان پا ملک پا پاکستان دروانو رو دا پارا کل سوگ لگی نو پوجیان علالی پا پوجیانو بان نیم لے کئی نو سوگ لگی پا پولیسو بان نیم لے کئی انتا اسلام دا اجازت نرا کئی نو باز لگی پا علماؤ پا دینی طلباؤ مد دا ټول دا باری و سازش دی او زمونږ منگا هغه اغا اڑی دي الله اللہ تبارکو تا دی خفل فضل کرم متوجی کی دکا دا منگا ملک دیر حراب حلاو طرب طروان دی وین احد من المشریکین است جا رکمتا و دا پیغام را گئی وری مشریک دی اغدن امن طلب کو اغل امن ورکا حتا یسمع کلام اللہ دیکی دا قرآن کم نمزی پرسو الله اللہ سور توبا نمبر آیات دقران یونم دی نور دقران یونم دی نور قرط النساء آیت نمبر ایک سو النساء آیت نمبر ایک سو چورت تر شپاگم اپارا یوصل سلو رویا یم نمبر آیات دقران نور یو نمی دی برحان دادوار دی آیت کی ذکر کئی یا ایوہ الناس اے تمام انسانانو استاذی المحترم اللہ منیلی صاحب رحمت اللہ ماناکولا یا ایوہ الناس او زمین پر بسنے والے انسانو اور جنو او انسانانو او پیر یانو سنو ورے قد جا اکم یکی نن راغلی تاسو تا برحانم ربی ا دې نور ته ورناله زی ورګه د کج کم دې کې قرآني ال ته تاریخ ته ميږي بیا وانزلنا اليکم نورمبینا او دې کې مې علاقه تا او کوم خلقو ته دا رانه راغلي دا ا دې الله تبارک وتعالى دې رو پیرونه بچړي دې چې کوم علاقه دې قران بیان نې يو دې قران درتون نې يو وګوره خلک په تاریخ کې او دې یو سړی په تاریخ کې رواني اغه تر ټارچ نی اغه تر درناسه تنظیم نی سلاطين اوډيو سره نیو نو کله غریب پکانی تر کارو نو کله یو په وخشي نو کله یو ځکه خټې نو دی او کوي نو کله دی دیوال سرولږي تیارې یو چې کله قرآن وران نیو نو بیا را دې غریبو ټکور کې ماشوم پیدا نو bang ولا پبې وي دا ځکه چې به مارتا کوي لګي تیار را راڼي چې زم مسلمانې د سوېندو نه موله مالا bang بنره دي ټکور کې نوکه کله بیا ماشوم جمعه ترای سی پارا شو روکې یو نو هغه په ټیکس باندې شو روکې دی بهکه مخک بلاشونه الله دا غو دې پارا شو روکې یو چې د غریب وڅکیږي او کله کیږي الله کړه زراخ له کوروړه نو کې بیا ماشوم پانه آلې یو الله دا هډه لیله خوشاله خبره ده هم یو سړی په خپل څوکي جدا خبره وه خو دې پتا لازم کړي نو بیا سی پارا شو پیرواله بیا ختم دی بیا ټیک بیا اغه په زروڅو د نکاح نمبر راغی اونېکا ځانته په بیا بغیر د پیروسو او د زرو په نه نکاح اه هغه تړینا دا ټیکي جدا مو کړې کړی نو بیا غمو شو جنازه په بیا ایه مصلی په گچدان نه جوړه کړی نو بیا هغه په قبر کې هغه روکو ویل په بیا په دې مدري مګه تکلیف په بیا او دا چې مړی بشوي وو نو را باغ یو له طاحبو او او تر و تبي ګورا او کور ولې بابا خوب دې درې وو ډېر ښه شکل صورتي وو او پس په سر سر کور غریب وو هغه غریبه ځانانا قانون بیمړو هغه بزر د بابا ټوپې او غیرو کته زر به و ترور بیا به سور دي بطری جره بابا خوب دې درې وو ډېر خپل پینا او خره تیلی ټوپې په سر کې وو خپل ساج په شان دې او غریب بس نو وروه پیسو دې ریسه په یبلی په پیرا وانه دې ټوله په پښتو دا بابا سپلی او کې سپلی به وته راوړي دا دې مشرقي تیرشي وي دې مشرانو ته پته ده ته سپلی به دا غنوي سپلی به وي د ماشومان و تیمانانو حق بو دی نه یې كتبه اقصي زرو له دا خلک پتیارته ورنالو ته سپلی به وته راوړي چې لګره دې بدیر شي هر بابا دا سپلو ډیر دې اچمکه تو ډیر وباز دا کپڑے زه په دېشتې دې دې دې په خچني کپڑے چولې پدې کې تردا نا څه مښوم څه ترجمه غیره تا نا څه درته نا څه کړې وا هغه پوڅو ګو اصلي نه یو ماش پسرا شي چې بابا می خوب کز یکي وایو دا مو خلګ د بونې هغه چرغه به هو بولی دو چې بابا جامې دغوي ته له کوټوي دا څه کار دی چې دا ما په لار ته برکت سیس د دولت کوه دا ما مور ته برکت لو ما ما مور دا ضد را تارنګا دا ضد را تارنګا او چې اوس مور جن تا کرا او دا بابا بالکل خوب کې نی ونی आवाज ته خوب کې نی بیا به وردا خبره کوله چې نو دا بابا ته وکړه هغه تکلیف شو د باړي زیزونو ها نو مونږ به اغلا ها دا غوړ کوله مونږ به اغلا چې کمینوس چې ګرم کول او پرې مونږ ونی وره هغه ټیک شو بیا او دا چکنے دا بعضی خبری واللہوں کی او تقسی دو بیاران دلو دا دے ملک جہالتو دے ملک جہالتو مولاو پی جوڑ کری زان لمبتو کی جنتو دے ملک جہالتو یا ایوہ الناسو اللہ احسانو کو و دا سی در سونہ دا قرآن چرتو دا سی دے ملک آلیمان چرتو یا دا, دا خدرت شہو القرآن محنتو نگورا دا سی در دا قرآن یا ایوہ الناسو اے خلقو یکنن دا غل نترفا درب ساسنا وانزلنا الیکم نورا مبینا والله اتساس الاخکار رنعر لگل دا ودا خبر نورانی که سریا خبر زنانو تا قرآن وروا خبر بچو تا قرآن وروا خبر بچی جماعت فرولی گید با اللہ کتاب دا کی وانزلنا الیکم نورا مبینا او چا دا رنعر آغست دا سینکی ولزی ورکل دا اگا کور روحان شوی اگا معاشر روحان شوی دا فائی که امن را غلی فائی که دا دا قرآن یونم دی هودن دا قرآن یونم دی هودن سورت بقره آیت نمبر دو ذالک الکتابو لا ریب فیه خودل المتقین هودن دا قرآن هدایت دی دا قرآن یونم دی رحمتو د قران یو نم د رحمتو سورته لوکمان نمبر آیات یویشتمه پارا سورته لوکمان دریم نمبر آیات سورته لوکمان یویشتمه پارا دریم نمبر آیات اسماء القران او دن و ذلکا آیا طول کتاب الحکیم ھدًا و رحمتًا دا قران ہدایت دی و رحمتن رحمت دی دا قران یوم ھدًا او بن رحمتن دا قران یوم دی شفاء سورۃ بنی اسرائیل 82 نمبر آیات الستمفارا وقرآن يوم من شفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن أو نزل من قرآن أغا كي شفاء ذا فدي قرآن كي شفاء ذا أو رحمة ده إيمان ولا دفارة ولا يزيد الظالمين إلا خسارة او ظالم تدا قرآن نورن مقصان سوا کئی ظالم اغا مرض نورن اغرا سوا کئیو وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارَا شِ ظالمی کنا او دم دا سِ ظالمان ملاوی گی خوا. او دا پور غولمون دو, دو آگانے کولی او دو اولتا لا سوچتا وی باز براجی جماعت تا و جی جماعت کی گوری سو پکیی نا نو کلا د بجلی دل اس پکر تاوی نا گڑو اٹ کی نو کلا په دې په وړاندې کې دواګان کي چې الله او بیام هدايت نصیب کی دا دس ملګریه د محلي خلک متنګي او او که بیا هم تنګي راغستي الله دې په کې پدایې دې کې چینجي وي چې ته خوري بیان شي وان ينزل من القران ما هو شفاء ورحما در جمعه د بیلې تا ورنصر چيلي کلا یو تار خرابوي کلا بل تار خرابوي کلا ذکر پور الله تبارك وتعالى دې بياني بيو ټول بياني دې خپل په کوټه کې دې او په دې ګردي راځي کېنا وانزلنا من القرآن لك سوره خفش خامخ زموږ اخر تاسو نو څه تکلیف دي لما حليوا على الطافه نو څه تکلیف درس بياني کې دې بې له تار نو دې خوغه کله فکر پورې چیرته کا وانزلنا من القرآن ما هو شفاء ایاږي ته تارونه <متوسطور> دي بجلی یو غوته روډي او بس اغازه کې راغړول دي او چې موږ نې ژوند دي او زړپاتي پروته ها او دې خلکو تخکار شي دا قران سره چیر کې يو دا انجام دی او ان شاء الله چا م چې قران سره چیر انجام غوري خو زم دنیا د چنج کېږي ان شاء الله و انزلنا من القرانه ما شفا و رحمه من د قرانه د زموږ بایمو پیر صاحب غرمه راشي غریب غریب نه تاور نه تمبي روزانه څو پردې بليې کارش نوا کله دې ټانکل درکا وا کله د ټيپر کار دا ګران کای اخر وي تړي خپشيږي فانو نازلو من القرانه ما شفاو رحمت من رحمت دی دی هو شفاء ورحمت للمؤمنون او نازلونه د قرانه ها چې شفاء او رحمت دي د فار د ایمانوالو او نه ځه مانو لرم مگر نورم تاوانو د کوم د قران بایاني د ظالم تاوان او ختران نورم سي واشي د قران یو ذکر شو شفا، د قران یو نم د موعظتلو د قران یو نم د موعظتلو یو نم د فضل الله دا ذکر کوي سورته يونسه ايات نمبر 57 59 کې سورة یونس یونس آیت نمبر ستاون اتاون یا ایو الناس اے خلقو یکی نن راغلی تاوس نسیتناما موعزتون یونن دا او آما نسیتناما ندا می ربی کن افتاوس دا رب دا طرف ودن رحمتون دا ټول ذکر شو دی فض لله او په تب للهم ذکر شو دارنګي د قرانه کریم یو نند مبارکون د قرانه کریم یو نند مبارکون سورته سواد آیت نمبر 30 کتابون انزلنا الیک مبارکون سورته سواد سورته یاسین په څه وافات سواد وسافت پسې بیا سواده دی ریشتمه पारा کتابون کتاب دی ریشتمه पारा سورۃ سواد 29 نمبر آیات کتابون د عظیم کتاب انزلنا منزل قران به اسلام لیکتل را مبارک دن د خیر لر کتاب دی د بربتونو والا کتاب دی یسو پتا ناز تا یعوب والا وقور کيو شوف دغه باره قربانی کيو واي ګل لا بربتونه چيو زم د بابا مو پيشا سه بو او قران د دغه د ناس ته مخکي د کور پاره ګډ کی وی سیاونو تی ویګانو دلمته وبیاه ای او څنګه قران د قران کیسه دی د درکونو تیسو دی د بایاس قرانونو او ترجمه دینه کتابونه د چگی کتابونه د حدیث کتابونه بیر د سې په لړشتہ چې د الله کتاب په توجه نو ورکړې واخ نو ورکړې په دې د دینه د حایده ورګرا هغه بل سبب خوریدو چې کله قران ته واخ ورکو قران د لپاره قربانیه مجاهده راځي د کور نو خیر خوريږي کتاب انذر یا الیکا مبارکون دې د خیر لړک کتاب و برکتونو کتاب دې یا الله دې قونعو ټول برکات موږ ته نصیب کې کتاب انزل الایلیکا یا دا هو تاسو فرمایلی جداد خیر ډک کتاب دې برکتونو اله کتاب دې یا الله موږ ډیر کمزوری یو تدیغه برکات څو ملګری داوري په محبت مینه سره راضی بيماری کې راضی تکلیف کې راضی لري لري ناراضی یا الله غبرکاتو لوړ کې کتاب انزلناه الیکا نبارهت دین دخ کتاب یو نن دقران دی مدارک دقران یو نن دی حبل الله دقران یو نن دی حبل الله سورته ال عمران ایت نمبر 103 واتمو به حبل الله جميعا حبل الله سورته ال عمران ایت نمبر 103 نو وَعْتَسِمُوا بِهَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا مَنْ بُلِهُ لَجَوِيَ دَ اللَّهَ فَ كِتَابُ دا قرآنِ کریم یونم دی ار روح دا قرآنِ کریم یونم دی ار روح سورة شورة آیت نمبر باونو تندیشتم فارا تندیشتم فارا پوره پی شورا دو پرځستم نمبر آیات یو نن د قران دی روح او کذالک اوحينا الیک روحا من امرنا ما تنت تذری ملکی تار ولیمان وکذالک اوحينا یوم ذاری روحا ذری دی وجد په دې سره انسان کی روح راځه پدې اجحدیثه قرآن ته ربی او کلوب راغلي الله اومجعل القرانا ربيا قلوبنا یا الله دا قرآن زمونږ د زینس پر موږ دا د پرلی نه دي دا سوره قلم الغلری دا هغې دلم زو پسان په دې گرمکی دا د سپرلې او موسل نشو او کذالک د له تا وی او منه په انشاء الله <سؤال> چې اعظم دایو چې موږ ور شيطان څنګه یې انس شيطانانه او جن شيطانانه دا قصدي الله نه بطل کوي دا و الناس پور یا نم ته توڅي کې خو هم نه کوي او دا به داسې دی چې موږ روزانه نور ملګرو ته دو ود و بری د ملګرو ته د دعوت ورته ځان سره راوړم موږ خپل راز وی څه جا کنډکټر چې وی ګذر جبر شنکر په کوم په دې یو تاسو خلکو ته واجب دی د قران د ورته ورسره مبارکوند برکت دې کتاب دی پتلو سره फायदा apparatus سره फायदा پتلو سره هر قدم ګنا ماکیږي یو درجه بلندېږي دا, دا رنګه یو نی کلیک کلی لګیږي الته پناستا د قران درستا ته او د مرګرو سره ملاقاتونه دا بلا فیدی دي پکې دې نورالم ان شاء الله داوت ورکو نو کو نور خلق نره دې موږ تاسو خبرادو کنه ان شاء الله وکذ الیک او من امرنا دا قرآن سبب د حيات روحاني دی دا قران د روح عیزا ده دا. دا قران د روح و راغ دی وکذالک اوحینا لیکا روحا من امرنا ما كنت تقدر پیغمبر تعالی مخک پته نو چې قران مې نو نزل کړي تعالی د ایمان پته نو تعالی د کتاب پته نو د ایمان د تفصيلات او تعالی پته نو په دې وجه اجمالی ایمان به مخک زکو پر پسې به قران زکو په دې قران مې ایمان زکو بیا صلی الله علیه و چموږ اول پر ایمان دغه بیا موږ قران وکول اول ایمان دا مطلب چې موږ لای لا اله الا الله یو په څیر قران وکول دا نه چې موږ تبچيلي ایمان وکول کمزره وکول قران له بغیر ایمان نه دغه بری خبردان پول پکاره د قران له بغیر ایمان د کیو الله فرمایي به اي حدیثن باذو یمن قران په بل څه ایمان سره جوړی کیلا قران د ډیر احمیت دی نو موږ الحمد لله لا اله الا الله دغه ډیرو نه په تا بیا کاړه لګې دې ایمان د ګوره په قران وای په دې جو تمرګرا چې قران وروا ندی ایمان خو الله مونږ ته نشي په دې کلمو دا لا اله الا الله محمد رسول الله مونږ ویل دا تابع کرام وای تعلمنا الايمان مونږ لږه اجمالی ایمان دکو ثم تعلمنا القران بیا مو په قران وکړو ثم زدنا به بیا په دې قران زموږ ایمان نور مته واغور ته ایمان ما كنت تدري ایمان جلتا پاکی کم نم دا قرآن زکر سو روح دا دا قرآن یونم دی دا قرآن یونم دی بیان دا قرآن یونم دی بیان سورت آل امران آیت نمبر ایک سو اٹھت کیس سو سورت نمبر ایک سو اٹھت ایک سو اٹھتیس اٹھ نمبر صورت آیت نمبر ایک سو اٹھ اٹھ اٹھ بیان لینناس حازا دا بیان ودا حد لینناس تولو خلقتا دا قرآن بیان راغلی تولو خلقتا وخوابی ویجی سواسلس علمی نکلی قرآن بنا راغلی لینناس تولو خلقتا دا موبایم دا آخل احسان دے چې دا عوام او تم قرآن لاس ورکو زنانه او تم قرآن لاس کې ورکو لندو مازورینو تم قرآن لاس کې ورکو چې وخلق دا ټول خلقو تراغلې دي خدا به اولې وې جسوار نه علم نه کړی ته قرآن باندې د دا غي زموږ ډېر شیونه پد کړی وو هغه لاګانې را نه کړې وي نو که عوام قرآن راغو ته غوغه لاخاره کې دا پدیو ځباندی دا خبره به ټول جسوار فلم او کتاب لري تاسو په نه دې کې دې په ځونه و یمان یوی نومه ورو دله او چر بخلق په تیارې ها ذا بیان للناس ذا قران بیان دی و ذا حدد فارد طول خلق کو ی دنو موی ر تل متقین دا قران کریم یونو دی الحقه سوره ال عمران ایت نمبر 78 دا قران یونو دی حقه سورة عالمران آیت نمبر بہا ساتھ اِنَّا عَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُ كِنَنْ دَا قُرَانْ بَيَانْ دِحَقُ دَا قُرَانْ حَقِّ كِتَابُ دَي دَا قُرَانْ يَوْنُمْ دِعَجَبَ دَا قُرَانِ كَرِيمِ يَوْنُمْ دِعَجَبَ سورة جنو ایک نمبر آیات قُلْ اُوْحِيَا اِلَيَّا اللهم استمعنا perror min al jinna wa qalu inna sami'na quranan ajaba piryan kitab aw dunya apiryan awl mushrikano ka nabiy re salatu wa salam jikala taib talaalo al ta khalqo da nabiy re salam khabar aw na manala ya nabiy re salam muwafate ki wadi ul nahla muqam ki dalala kitab lisko ya manza علی قران اوریدو ایو الاولی ناشناوی زکدیګه د اللہ تل توحید بیانو او په دغه دور کې په ایران کیا تشکدی په عربو خلکو لات او منات رامدد کولو په هندستان کې مہاراجا او رام چند عبادت کېدو او دغه خبره اوریدا چې ديګه خدای او د اللہ د عبادت خبره ده زګو ته عجبه وی قل وہیا الیہ ان استمع نفر من الجن فقالو انا سمینا قرآن عجبا فقالو چکل فیریاں خفل وطن ترالا نو چگئی کا اغا خفل قوم تا کارگوزاری بایا نیو انا سمینا قرآن عجبا ایکینا نمونگو رو ریدو قرآن عجبا عجبا اغا عجیب کتاب عجیب کتابو تاولیو یا ذکر و تا عجیب څه تاسو دې مختي اورېدل نه وو د قران کریم یو دی ها د کریم یو دی الف فرقان سورته فرقان اول نمبر آیات تبارک نزل الفرقان الا عبدی ليكون للعالمین نذیرا الف فرقان فرقان اول نمبر یونوم د قران دی الکاوثر سورۃ <سر> الکاوثر 1 نمبر آیات د قران یونوم دی بلاو سورۃ ابراہیم 2 نمبر آیات ھذا بلاو للناس ھذا بلاو للناس او د قران کریم چې قران نم دی یو قران کریم ته فرقان الوی بس دا یو خبر دې بیا جوړی کو ان شاء کریم ته فرقان الوی اندې تاسو نو تاسو ته کی چې دی قران ته اولی فرقان وي تبارک الذی نزل الفرقان او دی قران ته اولی فرقان وي دا غي یو وجدا ده چې دا قران کریم د خالق او مخلوق پر فرق ذکر کوي قران کریم ته فرقان ذکر ویو چې دا د خالق او مخلوق په مېز کې فرق ذکر کوي دوی انده دا قرآن کریم په مختلف وقتنو کې راغلی پتیی سال کے نازل شه مختلف وقتنو کې کلا دا شپے کلا دا رضی کلا سفر کی کلا حضر کی ذکر و تا فرقان وئی بل دا دا قرآن کریم دا خود د ناکار خلق میں اس کی تمیز ذکر کئی کہ دا خدی دی خود تا خو آیا دا بدی دی بد تا بدو آیا سورتي فرقان ایت نمبر 32 وګوره سو سورتي فرقان اتلسما 파را ایت نمبر 32 مولا سما 파را فرقان انلستمي 파ري اول مبو چې قران فرقان ويو وقال الذين كفروا وقال الذين كفروا دلته اعتراضات ذکر کیئے کہ جکنه سدا دین بیانې په تاب اعتراضات کیږي وقال الذين كفروا من كافرون ورینه نازلېږي په د قرآن په یو ځلا ته فرقان د ټولو مختلف وختونو کې نازل شوی مګر کله مختلف وختونو کې نازل شوی نو دې اعتراض خدای په یوه ډول دلته جواب ذکر کیږي دا په تاب اعتراض کوي ببغه دې اعتراضونو په تاسو پر دې نه خبرې چې دې دې طریقې سره مؤشره کې وخت تل کما چې خلک به ما پس دې اعتراض نه کې ما پس دې خلک خبره نه کې یو بس بیا خولې کور دن نه کېنه خو کریم ټوب نه پر دې غور دې کور دن نه ناشته هغه مؤشره کې دا سموستاتانه بګيڅه ګولہ یا پلار ذيره وانو دې رخلپس ورلې خر ارځو تر وو نو خرم داسه روانو دې دروازو روانو څه په خلکو باندې ورتی جو غلطه یې خلې وني دی ښه روان دي او خپلې سوتو کې جرګه د کشر ماشوم نه زی بس ورلې تا وروخه جمعه دا ماشوم یې ورلې تا وروخه چې لکه مخکړه خلک یو خوږار خېل دي ها هغه مجلس پینګري پیاداره واندي او هغه ماشوم په خر او دي اوبجي دې بجې تر اګوځ سبب وروخه جمعه خپل ار دا وګوره ماشوم دا شاند پیاداره واندي او دا مشر دغه شاند روان دي غیر د بجې دروازه وروخه شو چې دروازه وروخه ته چې لکه مخکړه وېدا تہ تا په اس کې نه پری ویه او ته په د الله دین بیانې دا الله نه پوښال کې نو ګوره دا اوس یو تیراز او ای لولا نزل ال قرانو جملۃ واحده ولې مناسی لګی په دا قرانو جملۃ واحده په یوزلا مختلف وختونو کې دانا نه زلې سره بارا سب به تبیح فی ادکا هم په دې ستاسو لک لک او ښا په قران سره زلک لک کیږي کدا قران بیانول نو قسم دې فالاده معاشره کې کار دې یاد ګران دي کله یو قسمه تیر آزاد کله بلکې قسمه تیر آزاد دینو سبتا به بوادکا ورتل نو ترتیلا دغه کې سوره تجاسیه 20 نمبر آیات وره سوره تجاسیه نمبر آیات اندیشته ما دا قرآن تقفرقان ذکر وی دا پرق ذکر کریو سور جاسیہ پیندشت مفارا ام حسیب اللذین اجترہ سیاد آیا گمان کئی آتا سان چکینا کارکاونا چی منگر دو دی لرا پشاند آچا چی مان رو او عملنا کئی نیکا اللہ فرمائی آیا دا گناونوالا گمان کئیو چی دی پشاند مومنانو سواء ان له يوم ومماته آیا د دې مرګ او جن برابر دي ان کوم خلک دني کې کار کوي او کې څوک د بده کار کوي دا برابر دي نه نه برابر نه دي ان څوک ردی په خلکو شریعت او غیر شریعت برابر دي داسې معاشره کې داسې دهریه ته کمیونیزم سوشلیزم زینوالښت د شریعت او د غیر شریعت دا اوټل یوچولو نه ښه اشتراکیت دي اشتراکیت وینم سوشلیزم پڑی عید کے پاغی رد دی سا آما یحکمون در بد آغا چی دی پیسلہ کئی سورت سعاد آیت نمبر اٹھائیسو گو رہے سورت سعاد آیت نمبر اٹھائیسو چھو قرآن تفرخان اولویو ذکر و طویدہ فرق ذکر کئی انجعل اللذین آمنو وانلسو آلحات کل مبتدین فلارد ایا منگردو ایمان او نیک اعمال والا پشاند آغا چاچی د کی پزمکا چی آیا مونگر دو متا چان پشاند پا جیرانو دا چرم ندا دارنگی پا گنو آیتونو کی صورت نحلو آیت نمبر ست رو گو دا یو آیت رو آلوی نور آیتونو گنگ دو ہمونگ لگو آئیو صورت نحلو آیت نمبر ست را بخالک او د مخلوق میں اس کے فرق ذکر کہیو یوته نه هل سوار لسما فاره كله سن نمبر آیات نو ام او فم یخلوق کما یخلوق مخ خدا د خالقیت دلائل ذکر کی او فم یخلوق نو آیا آغذا ات چې پیدا کړي مخلوق آتا الله هو د ارص خالق دی په شان دعا چی دی چې ستې شپرا کولې یعنی خالق او مخلوق برابر کی دی چې چاري نو ټول مخلوق په ځیننده مغلوق انسان د الله ته مختاج دی او الا تذکرون ایتاسولین نصیحت نه حاچی را وایو ورپتی بیا ذکر کی ورپتی ایت نمبر 19 کی نا الله شفات والله یعلم ما تسرون و ما تلون الله بوی کی پارس کتابه بتا وایو او پارس کتاب ذکر که وایي الله خالق دی الله عالم پارس دغه د خالق صفات ذکر کوي ورپسې د مخلوق صفات ذکر کوي والذین یدعونه من دون الله او هغه څان چې ویته وی سي او الله نا من دون الله سیوا د الله نا هغه یوکې ملاقات نه دي ورته کتابونه ته ناس تکړي ترجمه کوي هغه ترجمه کې عوامو ته وی ټولونه تخریب او دونه کوپر ته دوری کنه اذا مونږه چې دی من دون الله هر چاته وي دی وجود نه مراد ملي ورسدي مونږ وي فطرت نه بوتان مراد دا اوس خبره ده تاسو په درس کې تفسیر خبره ده دا خدا کوفریات شرکيات خلکو تخوري زين کې من دون الله پر تفاسير غورا ابن كثير غورا قرطبي غورا روح الماني غورا كبير غورا وديغه تفسیر ها تاسو تفسیر د پاره پیسې جمع کینا او اا کسب په ترتیب باندې څه په اساو له چې کم دا همون ولواغان وتا نموله قرانکونتا هغه له به ډن غړلې او هغه په تفسير باندې پېښور کړيو واللَهُ یعلم ما تخفون و ما تعلنون والذین یدعونه من دون الله او ځکه مخالګې لا کوي دین پټي قران پټي خلکو د زین خرابې اكيدې خرابوي نج دل سه هم کول کر بتاته وه والذین یدعونه من دون الله او عاکسانو یت خلقت ورته چې یوې سیوا ده الله نه من دون الا سیوا ده الله نه کډو ځاندی کوم بغیر داس باب رحمت کوي لا يخلقو نشي دي شي پیره کولی دي په خپل